سلام عليك يا, يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا الخربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا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 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البرت فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله u ime Allaha, sve milosnog, sve milosnog. Daj blužnem svome pravo njegovo i siromahu i putniku namjerniku, ali ne raspaj mnogo, jer su rasipnici braća šetanova, a šetan je gospodaru svome nezahvalo. A ako moraš da od njih glavu okreniš, jer i sam od gospodara svoga milost tražiš i njoj se nada onda im bar koju lijepu riječ reci. Ne drži ruku svoju stisnutu, ani poslje otvorenu, da ne bi prekor zaslužio i bez ičega ostao. Gospodar tvoj pruža obilnu obskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove svoje. Istinu reka uzvišeni Allah. Aduh bilan i nešajtanirrađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alameen. Vassalatu vassalamu ala seyyidina vajidina Muhammed, al-Saliq, al-Waadil, aminu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahuma la sehla illa ma ge'altavu sehla, wa anta idhaa še'ta taj'al mu hazna sehla sehla. gospodaru, min neizmjernim blagodatima. Gospodaru nas uistinu ništa niya lahko, osim onoga što ti iz milosti svoje. Ne učiniš lakkim, pa te molimo, lakšaj nam samo ono što je za nas dobro na ova svijeta. Amin. Salavat selam tvome miljenik Muhammed, častno tremen toj porodci, verlim azhavima. Salavat selam, neka je svim Allahovim dobrim robovima. Molim Allah za šanomu da nas poživi sa njima u njihovom društvu i u njihovoj blizini. Počasti nas da i sami budemo poputnije i da budemo proživljeni na svih njem danu u društvu. Najbolje godnje Muhammeda s.a.v. i svih čestitih rogovanih. Draga braćo i sestre, mi hvala dragom gospodaru, idemo dalje kroz sahih imama Buhari. I uvijek je smjernica vjerniku da je najbolje ono dijelo u kojem čovjek ustraje. Hvala Allahu, mi smo, evo iza nas je 433 hadisa, mi smo danas do, došli do 434. hadisa u ovoj hadijskoj izbirci koje imam Buharija priredio i sabrao nam. I uvijek znajte da kada je insan na stazi Rasulullaha s.a.w. tada on čini dobro u svome životu, u onoj mjeri u kojoj mu je gospodar dao snagi. I nikada nije zadovoljan, samo sebi je kritikuje. I pravi vjernik neće reći, znaš, Ništa nam ne valja, ne valja nam ni vjera, vjerska zajednica, el valja nam ni političke strukture, ni komšijski odnos, ne, on gleda sebi. On gleda sebi da popravi, on gleda da on bude što bolji. I od sunneta ve s.a.v. je da čovjek kritikuje sebi i da stalno vidi svoje propuste prema Allahu, žalašanu, kroz propuste prema roditeljima, prema bračnom drugu, prema babima, prijateljima, braći i sestmi. U tom smislu, Možda bi bilo bitno napomenuti danas, ja bih vas zamolio, ovo još malo naprijed, da nikoga ne ostavimo za vratima, još se samo malo primaknite, ne, pola sahata može izdržati še ne? neće. Evo, pripravak, još malo. Možda je značajno napomenuti ovaj hur'anski ajed koji nam je sultan proučio. Ja bih vas zamolio da ga imate na umu zato što mi živimo u vremenu konzumerizma, kada se sve želi isprobati, sve se želi potrošit kaže uzvišeni gospodar u Kur'ani Kerima u Kur'anu Kerimu wala tubadhir tabdhira nemoj raspatiti svoj metak nemoj raspatiti svoj metak innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin za istasu oni koji raspaju imetak braća šejtana pa ste najteža osuda koju sam ja vidio gospodar kaže za onoga koji raspaja metak da je brat šejtana Zašto? Ne odnosi se prema nimetu i metka, blagodat i metka. Ne odnosi se onako kako se vjernik i vjernica odnose prema tome. Koriste ga da jedu, da piju, da se obuku, da lijepo žive i da ulijepo, ako treba lijep automobil da imaju. Međutim, nikada ne raspaju. I ovdje hoću da sa vama prođem kroz vrlo bitan detalj. Kada gospodar u Korani kerimu kaže jaju heledina, amenu, kulu, minu tajibati ma razgnali kom o bi ernit od liepi prijatni stvari kojima vas je Allah obskrbio tada trebate imati na umu da bi čovjek jeo od prijatnog čime ga je Allah obskrbio mora tri uvjeta ispuniti prvi je uvjet da halal imetkom kupi da mu i ona imetak koji je koristi halal dozvoljen drugo da ono što je kupio je l to hrana je l to odjeća je l to automobil je l to kuća da ono što kupi ide halal. Čovjek može imat halalni metak, kupi alkohol. Što kaže jedan je ostavio babo puno novca, a djecu nije odgojio. Sretnije ga njegovo djete, sretni prijatelj, jedan kaže gdje će? Kaže, odo da zalijem pred babinu dušu. Ode babinim novcem da kupi alkohol. Stakfirula. Prvi uvjet da bude halalni metak, drugi uvjet da ono što kupuješ bude halal. Čovjek može kupit ono što je haram. I treći uvjet koji je najčešće, hajde ova prva dva uvjeta ljudi znaju da mi je halal i metak i da sam halal kupio, Al ovaj treći uvjet da to bude na način na koji je Allah dželšan u zadvore. Znači hipotetički moši imati halal imetak. Hipotetički moši kupiti halal sof. Kupiš večer za sebi i svoju porodicu. Ali na sofri ostaviš 70% hrane. To je haram. Bez obzira što je bio halali mjetak koji im bez obzira što si halal jeo, ti si bacio 70% hrane u vremenu kada imaš, ne ajmo reč muslimansku i nemuslimansku djecu koja mi od vladi. Šta znači, prijatelj? To je prva stvar. A druga stvar, ja nema dva put sam zamolio da, da priđu unutra. Može li još malo? de samo malo se još pomaknite. Sve me gledaju i šare <laughs> Da. Zbog toga, evo imam šedroka, gledaj kom koji jeda sam. Ovo je vam se zipao. Zipuj se, evo, stakljujem. Dakle, ovaj kuranski ajed zaista su, zaista su rasipnici braća šeitana. Draga braća, imate ljudi koje je Allah Želešanu upočastio imetkom. I najčešće, ja sam se čudio u ovoj arapskoj knježevnosti kad sam vidio anegdotu o brici i bogatašu. Valjda je neki bogataš došao kod brice i kaže ovaj ga šiša i kad je završio, ne znam ako je šišanje, pet maraka, ovaj mu bogataš dadne šest. Dok je izlazio, kaže ovaj brica, kaže, moram ti nešto reći, ali nemoj se na mene na ljutiti. Kaže, ja znam da si ti darežljiv čovjek, dadneš sadaku i sve, Al kaže, tvoj sin kad se šiša dadne, ostavi 10 maraka. Jel deset dinara? ili deset dirhema. A ti, kaže, kad se šišaš, dadneš pet. Tadi on rekao, ja sam kao djete pročito tu priču. Kaže, njegov babo je bogataša, moj je bio siromašan. Znači, onaj ko je zaradio i metak, zna ga cijeniti. I zato se sjećam, ko malo djete sam se radovao kad sam prvi deset maraka zaradio. Ne zato što mi je para bitna, nego zato što se učim da cijenim, da sam mora uložiti trud i napor da uzmem ti deset maraka. Ili pet maraka. Il mar... Sjećam se tu... Poseban je osjećaj vjernika kad shvata, ne znam, prenio sam drva, i izcijepio sam drva, žena mi dala 5 maraka. Ti 5 maraka teže mi je bilo nego 50 koje mi babo dani. Zašto? Jer sam ovih 50 dobio. Ovi sam 5 zaradio. Dakle, ja vas zamolio, karakteristika vjernika i vjernice jeste da ne raspaju svoj metak. Imate, spominjao sam vam u Turskoj jednu džamiju, zove se kao da sam pojavio. Kao da sam pojavio. Jedan imućan čovjek je, Žena mu je prigovorila kako on često zovne ljude na sjelo iznese im sofru a vrijedi pun I onda je on shvatio da će svaki put kada to uradi, da počasti svoje prijatelje isti tolki iznos ostav sa strani. Za deset godina skupio toliko novca da može jednu skromniju džamiju. I nazvo je kao da sam pojao. A ovako da je pojao, otišlo bi sa njim. za sebe ostaje. Druga stvar koji sam planirao večeras prije nek što pročitamo hadis, Jeste vezana za jedan kuranski ajet gdje gospodar kaže: "Vo ma kana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihun." Nikad Allah dželle šanu. I ta ajet uleva na, vel, uleva dođete ovdje, dođete s tim niyetom. Dođete u tabački meščetovim niyetom. Sa nijetom ostvarenja ovoga ajeta. A kada izađete iz tabačkog mešeta, izađete sa nijetom da primijenite ovaj ajet, ništa vam drže neće bit na dunjalu kod ovoga ajeta. I sutra kad s gospodarom se sretnete, recite ja sam živjelovajat. Ja sam živjela ovajat. Wa ma kana rabbuka liyuhlik alqura. Tvoj gospodar neće uništiti stanovnike nekog mjesta. Wa ahliha Dokle god među stanovnicima toga mjesta ima onih koji pokušavaju koliko mogu da poprave stan. Čak poslanici draga braće i sestre su govorili in uridu illa islah mastat. Poslanici kaže kojim je Allah dao, dao mi gde bezgrišan, sačuvan od griha. Dao mu da ima, kaže, in u ridu, ja ženi, kaže, da popravim stanje koliko mogu. Vjerujte, jedan insan, u miliona ko popravlja stanje, možda bi reketom njegovog prisutstva, Allah dadni ovo, ovo milionu ljudi i prostora da, da, da se Allaho vrata. Kad ovde dolazi, dolazi tim nijeto, da svoje srca, ako Bog da uz Allaho pomoć očistiš, da svoje misle, ako Bog da oplemeniš, da izađeš odavde, da sutra preneseš nekom lijepu riječ, sutra je džuma, da nekoga pozoviš, de sutra sadnom na džumu. Da Allah dadne da tvojim sebepom, tvojom, tvojim, tvojim dobrim djelom, tvojim trudom, tvojim zalaganjem, neko Allah na sve Znam firmu od moje kolekcije sa fakulteta, muž radi tamo. Malo ih je klanjalo u firmu, sada gotovo svi klanjaju u firmu. Kad je on prije deset godina ušao, niko nije džumu klanjalo. Malo pomalo, reci, prenesi, dadnje hediju pa spomeni nešto. Reci bio na džumi, imam to, spomenuo lijepa priča. A Ajed bitan nako u životu da čovjek razmisli. Vjerujte, ovaj Kur'anski ajed, tvoj gospodar neće kazniti stanovnike jednoga mjesta. Dokle god među stanovnicima ima oni koji šta? Popravljaju, Popravljaju stanje. A gospodara, ako obog dana, da svi zajedno budemo od njih. Zamolio bih vas da se sjetimo od ovom il-Fatihom imama Buharijeći u hadijskom zbirku. Čitamo. 54. poglavlja, unutar knjige koja govorio o namazu. I namaz, namaz, draga braćo i sestre, namaz, namaz je srce vjernika. Namaz su trenuci koje vjernik i vjernica otmu od njalu kada bi pred Allahom dželešamh ustoja. Svaki, svaki put kada otmiješ dio svoga vremena da pred Allaha staneš, znaj da si stao pred vječnoga koji ne nestaje, a ti i ja nestajem. Namaz je kako Boži poslanik s.a.v. kaže... As nur Namaz je, kaže, svjetlost. Svjetlost u kaburu. Svjetlost na Dunjaluku, prije kabura. Svjetlost kada imaš najtežu situaciju, ne znaš kako da postupiš, staneš na namaz, klanjaš dva rekiata. Gospodar, otvori mi da, da postupim kako treba. Je to hajr za meni, je nije hajr? Klanjam istiharu, klanjam dva rekiata. Namaz, namaz. Boži poslanik, posljednji njegove sjet je bio namaz, namaz. Poslije, zašto? Jer je to jedini hak koji ti gospodar traži. A jedini od namaza koji je obavezan u džematu je koji? No. Džuma. Znači, alhamdulillah, Allah će ti primiti tako boja. Nijedan namaz moga u džami klanjati. Klanjus kodkući. Klanjus na poslu. Međutim, džumu si morao klanjati. Gdje? U džematu. I zbog toga čuvati džumu. Posebno džumu čuva I ljude prvo pozivati na džumu. Bavu salati <laughs> fil bijati poglavlje namaz u crkvi ili sinagoge. Ovde se govori o tome dali da se namaz može ili ne može klanjati u samo bogomoljama drugih drugih drugih konfesija. Wa tola Umarun radiyallahu ta'ala anhu, inna la nadkhulu kanaisuhum ka hazreti Omer, mi ne ulazimo u njihove crkve. To Hazreti Omer govori ako su crkve bila puste, ali za vrijeme sve četvrtice ali niko ih nije diru ekipov ili bilo kao što su bili elementi ashab nisto uništava. Pogotovo u Šamu, u Siriji, današnju. Min eđli tamasil alati fiha kaže ne ulazimo u zato što tu imaju kipovi. Fiha suar imaju one ikone koje oni crtaju. Wa kane abnu Abbas usalli fil bejati illa bejatan fiha tamasil. Iban Abbas bi klanjao u crkvi ili sinagogi osim ako bi u toj crkvi ili sinagogi bilo kipova i I slika. Dakle, u to vrijeme je bilo sinagoga i crkvi u kojima nije bilo kipova i, i slika. Ovdje je vrlo bitna stvar čak Hazreti Omer radijalahu anhu kad je došao u šam, nije htio da obavi namaz u crkvi, pardon, kad je došao u kuci šerif, nije htio da obavi namaz u crkvi. Kršćani su ga pozvali da klanja u njihovo crkvi, on je rekao ne želi. Kaže, zašto? Zato što će radi bereketa meni, što sam prvi čovjek muslimana, muslimantov to pretvorti u džami. I do dana današnjeg ta crkva je u svojoj namjeni, kršćani duđi. I toga čak zovu Al-Auhud ili Umarije, kaže, zavjet ili koji je Omer radijallahu anhu dao stanovnicima Palestine. On su ostali, kršćani koji su bili, ostali su na svojoj vjeri. Njihova stvar, ako da primi Islam, da spoznaju istinu, posljednju objavu, njihova stvar. Pre 134. hadis: Hadisena Muhammedun qala akhbarana Abdeu an Hisam ibn Urwati an abiye an A'isha radijallahu sallallahu alayhi wa sallam se od Muhameda, od Abde, od Hisama, od Urve, od njegovog oca, od A'ishe radijallahu anha da Ummu Salama hanuma Rasulillahi sallallahu alayhi spomenula Božjem poslaniku sallallahu alayhi wa sallam, koju je vidjela u Abesini dakle prilikom hijjri i vi znate draga braćo i sestre da su muslimani prvu hijjru koju su učinili, učinili su u Abesini prije hijjri u i -u, u Medinu dakle u, u je teška situacija bila Resulullah im je dozvolio da prijeđu u Abesini sada u Salama govori da je Resulullah da je vidjela crkvu u Abesini i ukalu laha Marija ta crkva se zvala crkva Marina فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ السُّوَةٍ Pa je spomenula da je vidjela u toj cirkvi šta slik. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pa je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao Ulaike Oni su narud Ili skupina Misli se na kršćan Iza mata fihim ul'abdu salih Kada među nima umre Čestit rob Allah obrob Evi il salih Ili čestit čovjek Banu ala qabrihi masjidah, gradli bina njegovom kaburu, na njegovom mezarju mesdžit, džamiju. Ja. gdje se pretpostavlja da trebaju robovati Allahu džellešanhu, on bi na, na mjestu kabura tog čovjeka napravili. Napravili džamiju. Wa sawwaru fihi tilka I šta bi onda uradili? Prikazali bi njega različitim ikonama i i kipovima. Zašto iz vjerovanja da je to dobar čovjek. Subhanallahu Onda je Boži poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, završio ovaj hadis, u laike širarul halki inda Allah. Znajte da su oni najgora Allahova stvoreni. Neuzubillah. Neuzubillah. Da nas sala dragi, saču. Ovdje imamo u samom senedu Hazreti Urvu ibn Zubeira od njegovog oca Zubeir ibn Avame. Ja sam vam spominjao i hoću, pošto svidim, alhamdulillah, da se družite, da Da nekada, kada naveć jeste u društvu, kada imate priliku da, da možda zajedno obavite noćni namaz, ili da zajedno uputite dobu. Ovaj Urve ibn Zuber je bio u društvu dvojice ljudi. Abdullaha ibn Omera i Hišama ibn Abdulmelika. Tada su oni rekli, u Haremu su kabe bile. I Abdullah ibn Omer je rekao, osjećam da je ovo trenuta kada Allah, ako Bog da prima dobe. Hajde zajedno vraća da kaže da proučimo do. Abdullah ibn Omer je ko? Ashab Rasulullah. Kad te neko pita zašto mi zajedno učijemo dovolj, reći Abdullah ibn Omer je znao u sred druženja studba kaže osjetim da ovo posebno treba, hajmo zajedno da proučimo do. Kaže ja ću učit dovolj, pa vi govartami. I vi učite dovolj, ja ću govartani. Ne znam, ti imaš možda škola, ide fakultet. Učiš gospodaru, dajem da se riješim ovih ispita koje imam da uspiješno. Ja kažem amin na tudo. A ja imam problem sa studentima. Ja gospodar dajim svima da prođu. <laughs> amin. <laughs> I dobro i dobro. E sad su oni sjeli. Ovaj Hazreti Zubeir, Urve ibn Zubeir je proučio da ovu gospodaru počasti me da budem veliki alim, Da ljudi od mene uzmu pravilno razumijevanje vjere, hadisi i tako. I Abdullah ibn Omer, Ashab Resullahi i ovaj Hišam kažu amin. Onda ovaj išav uči dok gospodar ja volio da budem prvi kod muslimana da budem halifu I stvarno oni Abdullah ibn Omer i ovaj kažu amin I onda dođe red na Abdullah ibn Omer a Rasulullah kaže gospodar ja bih uđenet I njihov bojca kažu amin U generaciji Urve ibn Zubira najučeniji među pet najučenijih ljudi bio je Urve ibn Zubir A i ovaj je doživio to da bude halifa svih muslimana I onda Ulema kaže, zar mislite da Allah Želešanu u kojoj ovoj dvojici usliša od za dunjalučke neke interese? Jer to u konačnosti je interese. Da neće Abdullah u jubu nomeru dati ono što vam traži. Zbog čega, da ponovimo hadisa. Hazreti Umu Salama Hanuma Rasulullah je rekla, Božijem poslaniku, vidjela sam u obresini crkvu spomenula mi je tu crku i spomenula je slike ili ikone koje su bile u toj, toj crvi. Tada je Resulullah s.a.v. rekao oni su narod koji kada umri među njima česti trobi. I zašto sam spomenuo Abdullaha ibn Omer? Samo za trojicu ljudi Allah Allaho poslanik s.a.v. rekao da su dobri robovi. Znate koji je jedan od njih? Abdullaha ibn Omer. Abdullaha ibn Omer. Vjerova da je Allah među nama dao lude koji kad podignu svoje ruke i upute dove Allah tu dovu, prima tih robova sigurno ima. Međutim, nikada te ne smije navesti krivo vjerovanje. On su Allahovim darom takvi kakvi jesu i među namaz. I molimo Allah da nas počasti da imamo udiju u njihovim dova. Međutim, mi muslimani i muslimanki imamo ispravan odnos u, njih, u odnosu na njih. Mi vjerujemo da je Allah jedini koji daje i koji uzima. Da Allah taj kojim treba robovati, kojim se treba okretati, svojim srcem i svojim bićem. Abdullah ibn Omer je jedan od, doslovno za njega Boži poslanje, kaže, nijem ređulu salih, kaže, čestiti je Allahov rob Abdullah. To kad se to dešava, on je prvi za kojeg je Resulullah rekao da je, odabrao sam da spominem ovu trojicu ljudi. Kaže, kada je Abdullah ibn Omer kao mladić, 17-18 godina, često bi zaspao u džami Božih poslanjeha, salallahu alizam. I onda je usnio jedno veći, kad je zaspao, kako su ga Melek uzijeli i na džehendem ga drži. I kaže, juči im dovu gospodaru, sačuvajme od njih, gospodaru, sačuvajme od njih. Gleda u vatru džehendemsku i uči i dovu, kažu Melek, ti si sačuvan i vrati ga nazad. I kad se probudi, odje svojoj sestri, on je sin Omer. A Omerova čerka Hafsa je poslanikova Hanuma. Odje svojoj sestri Hafsi Kaže, hafsa, usnio sam san, kao da su me meleki uzeli, Ja vidim dole pono. Vidim vatru, vidim, čak vidim ljude zna nami. Allah mu pokazuo ljude, kaže, zna nami. Vidim ih dole. I šta se rekao, kaže, rekao sam. Rekao sam, gospodaru, sačuvaj me od njej, gospodar. Sačuvaj me. A'udhu billahi minennara, a'udhu billahi minennara, a'udhu billahi minennara. I zato, iza sabaha, znate šta se uči? Sedam puta... Allahumma ejirni minan nar, Allahumma ejirni minan nar, Allahumma ejirni minan nar, Allahumma ejirni minan nar, Allahumma ejirni minan nar, Allahumma ejirni minan, minan nar. Gospodar, sačuvaj me vatri. Kad sabah namaz, klanjaš prvo što moliš Allah, je dolazi da koji ćeš ispuniti ili dijelima koje vode džennetu ili dijelima koje vode džehennem. I kad spručio tu dovu, nisi Allah molio samo za ahiret, nego se ga molio za dunjalku. Tada je Rasulullah s.a.v. rekao, divan je čovjek, kaže, dobar li je čovjek, jel, Abdullah ibn Omer. Kaže, još kad bi po noći klanjao namaz. Kad bi klanio noćni namaz. Tako da mi je Rasulullah dao još jedan dodatni, jel, argument koji jača vjeru u svome srcu. Drugi čovjek za kojeg je Rasulullah s.a.v. rekao da je, el abdu salih čestit robjen neđaši. To je neđaše ili negus vladar Abbasini, onaj koji je primio muslimana i zaštitio ih, primio je islaman. Resulullah s.a.v. je preko meleka dobio informaciju da je neđaši preselio. Da je neđaši preselio. Negus je preselio. I Resulullah s.a.v. je rekao obavite dženazu namaz da klanjamo dženazu namaz vašem bratu negusu. I poslije se saznalo nakon sedmicu dana stvarno da je, da je preseli. Resulullah došla objava da je ovaj preseli. I klanjali su njemu klanjali su njemu dženazu. I nešto razmišljam, subhanallah, kada govorimo o sunnetu Resulullah s.a. Allah najbolje zna koliko je danas muslimana i muslimanki preselio. Većini njih niko neće stići dženazu da klanja. Što u bombardovanju, što je, o vidite što se dešava u Siriji, što se dešava u Iranu. Ja mislim da mi trebali svaki dan, ili barem jednom heftično klenat dženazu namazu odsutnosti, stotinama i hiljadama muslimana kojima niko neće klenat dženazu. Resulah jednog čovjeka koji je musliman, kaže dajte da ga ispratimo dženazom s ovog svina. Koliko ima muslimana, zbog ratnijih uvjeta im niko neće moći klenat dženazu. Čak priselili prirodnom smrću. Ali zbog odsutstva bezbjednosti ne može, ne može im niko klenat. Treći čovjek, za kojeg Resulullah s.a.v. u hadisima se spomnije, kaže da je česti trok, bita nam je zbog onog kuranskog ajta, zaista tvoj gospodar neće kazniti, uništiti jedno jedno mjesto, stanovnike jednog mjesta, dokle li god ima onih koji popravljaju. To je Hazret Saad i Ben Za njega je Resulullah rekao, on je česti čovjek, on je ređulun saleh, on je česti čovjek. I kada gledate njega braćo i sestre, u 33. godini je primio islam. Preselio je samo 3-4 godine nakon što je primio Islam. Primio je Islam u Medin kroz razgovor sa Resulullahom. Alim, I kad se vratio u svoju porodicu, rekao im je, ljudi, ja sam primio Islam. Ja neću pričati s onim od vas do sutra ne bude muslima. Čitavo njegovo pleme je primilo Islam i odšlo kod Resulullah zato što su njega poštovali. Preselio je od koji je dobio u bitci na Hendeku. Zanimljivo je da je radi njegovog preseljenja Boži poslanik s.a.v. rekao zatreso sa arš prijestuo uzvišenog gospodara. I kaže 70.000 meleka su njemuđe nazuklali. 70.000. Al kom je, koji je te 3-4 godine života, koliko je bio uz Resulullah, sve što je imao stavio na raspolaganje. Te je 4 godine, koliko je bio, kratko je to vrijeme. Dao je svoj maksimum kako bi se vjera učvrstila. Pred samom bitku na Bedru, onaj koji je ustao, on je Ensarija, od Medinelija. Ustoje, hoćemo se bori, kaže Resulullah, hoću vaš savjet ljudi. Eširu ali je juhennas, kaže ustaje sad i ben moaz, kaže Allaho poslaniće, idi, idi se bori, mi smo s tobom. Mi smo s tobom, Allaho poslaniće. I Resulullah s.a.v. je ulazio u džamiju svoju, da... Klanja, da klanja Asadu, dženazu, i požurio je do njegovog tijela. I vidjeli su Rasul Laha lah kako trči. Kaže, šta je bilo? Kaže, požurio sam da ga ja uzmijem prije što ga meleki uzme. Takav je čovjek bio. I ja vas molim, jednu stvar, evo, kad gledam ovo što je u što su upali kršćani i Čestiti robova ima, draga braća i sestra čestitih robova ima. Evo Bozhih poslanik sallallahu alaihi ve sellem zove ljude kaže da su čestiti. Čak šta više nas, uče, ulema nas uči ulemane, a suči tražde od insana koji osjedi u islamu traži od njega do. A nekada te on nešto naljuti, ti njemu, ja znam, ti ne znaš, šta ti znaš, ađal ti ne znaš tu Kur'an učiš. A on osjedio u islamu. Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem od poštovanja prema Allahu je da poštuješ onoga ko osjedio u islamu od poštovanja prema Allahu, min iđlali lahi, ikramu di še bil muslim, da počastiš i poštiješ onoga je os, os, osjedi u islamu. Nedavno priča, jedan čovjek kaže, povukao sam svoje dijete, kaže da klanja u prvom safu, a hađija jedan ga vrati. Kaže, ja vratim dijete. Kaže, hađija, ne može dijete u prvi safu. Resulullah s.a.v. je rekao, iza mene u prvom safu, nek budu odrasti oni koji me mogu i... Tako je. Pa, ocu da postani kada u prvom safu budu odrasli muškarci. Ne djeca. Ako se djeca tam dođu, sve stani u drugi saf, ne mogu prvi. Nek stani je pored tebe odrastao muškarc. Može i mamu posle ko će učiti. U... Mira. Kaže hađija mu kaže ne može kaže. On meni kaže ko general? Pa normalno ko general. Jer kod nas je sve naučio tako. Mi smo zadnjih 6 godina morali biti i organizirani, jedinstvo da opstanemo obje. Da će več što Ako nam svaka dlaka politiku svoju gleda i svaka pamijet svojom pamijeću, nema šansi. Kaže njemu, hađija taj, kaže, presti jesi ti učio, kao i joj ti si učio. Stani, bolan, on ostari u islamu, bolan. I opet ono se prolači, sran vas isti bilo i mene, i vas. Ako odavde izađete i da nema staža u islamu, valla i laže, valla i laže, valla i laže. Ima staža u islamu. Nije isti onaj koji na bedru bio pored Resulullaha i onaj koji je s druge strane napadu. Ne mogu biti isti. Jer je gospodar u Kur'anu kazao La jesta u iminku, nisu isti od vas. Men enfeta tablar fethi vakatar koji je davao i borio se prije ostobođenja meke. Lakut je danas, 2015. Hajde, 1992. je stan. Imao si momke koji su volili džamiju, nikad možda u nju nije ušao. Sad smo mi bolji od njih. Ima staž. Valja pokazat Valja Bog, ima staža bolan u braku. Prođe 10 godina, braka nisto kad prođe godina. Prođe 20 godina. Još ljudi, 6 mjeseci u braku, već djeli i savjete. Bračni, ja znam, trebate ovo, trebate ono, trebate ono. Stani, bar, stani barem godinu dana. Barem 9 mjeseci stani. Koliko se djete u utrobi, majke nosi. Ima staža u islamu. Ima staža. Nije Ebu kristi kao neki jashab koji je primio islam pred preseljenje Rasulullah. Nije isti onaj koji je dava o sebi. Čuvajte se toga. Od suneta Resulullah, ja vas molim, poštujte, stari. I kada vam govori ono što vam je možda mrsko da čujete, poštujte ga. On će vam možda istu priču ispričat pet puta. Ti se svaki put pravi kao da prvi put priča. Na kraju činje kaže, ja sam tebi ovo abze, kaže, priču. A ja ne mogu reći tri put, mi priču. A pa sto, nemoj, pa tu pa je moj tvoj amidža, moj tvoj dedo, bolan sad moj babo koji je već ušao u svoje 60. godine kaže šta je ovo moj sine kaže u džami samo mi i omladina sad je on u generaciji moga dede jer su sad već moja djeca narasla poštujte to svako ko to demontira u našoj svijesti u našim srcima pa se demontira svoga oca i majku čak me u tuzli jedan čovjek pitao kaže mi hoćemo nekada da poljubimo ruku kaže nekome ko ima ilumaj lovo ja kažem nemoj nego na sežni moli Allah da ga uzme sa imanom Njemu je to draže nego da mu ruku. Šta imaš od toga pred ljudima? Sad si ti njega nešto uvažavao što si mu poljubio ruku. Ma jogbola na seždi za moli Allah da mu dadni uspjeha ako radi dobro. Da ga ispravi ako radi loš. Za moli Allah za šanu da dadni i tebi i njemu da preselite na dimima. I to je kravilan odnos. A ne da se na kaburu napravi džamije. Ko što su oni rade. ili vi znate danas da u svim bogomoljama Ovih nekih drugih vjera imate da kažem više manje ta to vezivanje za ljude. Ono što nas u nema uči. Ja vas molim, alni kuqulubukum billah, sva srca veziva za Allaha ni za koga mimo Allaha džellešana. I kada vezuješ se za Resulallaha, vezuješ zato što je on najdragocjeniji kod Allaha To su jedina vrata kroz koja možeš proći. Ako srce je vezano za Resulallaha. Za Niyebu Bekr rekao Kada je preselio Boži poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, men kane ja budu Muhammeden, fe inne Muhammeden padmate. Ko je Allahu robovo zato što zbog Muhammeda kaže, nek zna da je Muhammed, sallallahu alaihi ve preselio. Allah je živi i koji nikada ne umere. Ovo je vrlo bitno. Još jedna stvar koja se kod nas treba napomenuti. Danas možda nemamo mi hvala Allahu toga da, da u džami da se desi, da, da ima mezar, kabur, unum, taj dar. Božda sad čuva, toga mi nema. Međutim, u svakodnevnom životu imate, nažalost, ljude koji pokušavaju, pokušavaju, to ja zovem, mistificirati zla. Znači, napraviti od islama, od vjerije tevhida, vjerije u jednog Allaha, koji je u ruci sve, u sva vlast. Napraviti nešto što je mistifikacija. Kaže, on kad mene pogleda, ja imam osjećaj kao da sve zna što je u me. Ne zna tako mi Allah. Hvala Allah koji je i, moje, i mene i vas pokriju. Prelijepa je dobao, hoću sa njom da završi. Čuo sam je, evo prije nego što ću doći ovdje, prelijepa je dova, zapamtite ako možda. Kaže, gospodaru, pokoran sam ti u onome najvećem što si mi naredio. To je la ilaha illallah, Muhamadu Rasula. To je najveće što si mi naredio. Gospodaru moj, pobjeguo sam od neposlušnosti tebi u najgorem što si mi zabranio. A to je da te smatram ikoga ravnim ili da kažem da imaš druga. Pa te molim da mi oprostiš, između to odvoje što sam učinio. Najveće što možeš učiniti je la ilaha A najbitnije što moraš ostaviti je da misliš da ikom ima Allaha donosi korist ili donosi štetu. Nikom. Bez Allahovog izuna, bez njegove dozvole ne može. I zbog toga osnova je, osnova je da čovjekovo vjerovanje bude ispravno. I ulema kaže, onaj koji vidi i onaj koji ne vidi, ne ponašaju se istu. Čovjek koji ne može da vidi, kada ne idže na rupu upadne u nju. Čovjek koji vidi, kada vidi rupu što uradi, za obiđaj. Onaj koji nije vidio da je bio poput onoga koji vidi šta bi uradio i on bi zaobišao rupu. Šta je problem? Problem je posmatranje. Ako krivo posmatraš stvari napravće sigurno pogrešne poteze. Ja molim gospodara posebno da nam sačuva od ovih pogrešnih poteza drugih sljedbenika knjige koji su sve to na taj način zalutali. Amen. Audu billahi min shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wakitha wa salatu wa salamu ala sijidina al-Mustafa wa ala alihi wa Gospodaro naš počasti nasa nemoj nas poni ist. Gospodaro našo nam grijeh nemoj nas kazin. Gospodar naš, molimo te, ne ostali nam jedan grijed, da nam ga nisi oprosti. Molimo te, najvećim imenom tvojim, požili nas na Islam. Gospodar, uzmi na sebi na iman. Gospodar, proživi nas u društvu čestitih robova. Gospodar, molimo te, ovom u ovom uvarek trenutku, počasti na svakim dobrom. Zaštiti nas od svakoga zla. Neka među nama niko nesrećan ne bude. Najvećim temenom, molimo gospodar, čuvaj nas dok hodamo po zemlji. Čuvaj nas kada nas puste u zemlji. Čuvaj nas na dan. Kada nas ti proživiš. Gospodar, molimo te da poštujemo roditelje svoje. Molimo te da cijenimo starije od sebe. Gospodar, molimo te da jedni drugi iskreno volimo i uvažavam. Gospodar, počasti nas da poštujemo svoju lem. Najvećim temenom molimo počasti nas da džamije svojim dolazkom gradim. Gospodar, molimo te da mek tebe podržavam. Gospodar, molimo te da u našem imetku bude haka, prava, fukari. Kako se nas počastuje da sakupimo sadaku počasti nas da ona bude kod tebe primljena. Gospodar, sačuvaj nas dok hodamo ko zemi. Gospodaru, sačuvaj nas tako što ćemo poglede svoje obarati, jezike svoje čuvati, ruke svoje su od svakoga harama. Molimo te, gospodaru, dženneti svakoj dijelo koje približava džennetu. Sačuvaj nas vatri svakoga dijela koje približava vatri. Gospodaru, molimo te, podaj nam bereketu i imetku. Neka bude halal. Molimo te, gospodaru, da jedemo sa njim ono što je halal. I da jedemo onako kako nas je tvoj milenik naučio. Subhana rabike rabela izate, ama isfunu, wassalamu, wassalamu, wassalamu, wassalamu, wassalam assalamu alayka ya